ewe bwana mwenye kujivungavunga ameitwa bwana mwenye kujivungavunga mtume Sulaiman hapa kutokana na tabia yake aliyokuwa nayo ya kujivungavunga kizoro kwa kabakisha macho tu na pua kwa sababu ya hali aliyokuwa akiipata wakati napomwona Jibril akemjiajia kwa katika hali ya kificho kichoche kidogo akawa anajivungavunga kwa hivyo Ibril akamsemeza kwa lugha hii kutokana na agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwambia kumi laila illa kalila. Nyanyuka usimame kwa ibada muda mrefu wa usiku, isipokuwa kidogo tu ambapo utapumzika nisfahu nusu ya usiku, Awin qasminu kalila au punguza yenu so kidogo. Auzii dallahi auzidisha kulingana na mazingira utakayokuwa nayo. Waratili al-Qur'ana tartila lakini kwa hali zote hizo utakazokuwa nazo ikiwa kwa kutumia muda mrefu wa usiku au nusu ya usiku au muda mfupi wa usiku lakini muda wowote wa wa wewe mwenye kuisoma Qur'ani ukisoma cha muratal, cha mazingatio. Inna sanulqiya laka sisi tutapeleka kwako Muhammad qaulan thakila, qaulan zito qaulan ni amri ya mwenyezingu Mungu inna nash'atan laylihi hiya ashadu wat'an hakika ya uchangamfu wa usiku una nguvu ya mwafaka na kuzingatia moyoni wa qawamqila na unyoofu unyoofu wa kauli kauli nyoka sana wakati usiku hii ni vyema kuitumia fursa hiyo ya usiku. Inna laka fi nnahari tawila. Hakika unayo wewe wakati wa mchana nafasi kubwa ya kuogelea na mazingira na, mata, na kazi ambazo utakuwa nazo kazi tofauti za kidini na za dunia. Wa dhkuri rabbika na endelea jina la Mola wako kulizingatia na kulikariri watabta laylihi tabtila urejee kwake kimnyeezi Mungu urejee Rabbul mashiriki wal magharibi ye ndi bwana muumba mlezi wa mashariki na magharibi na vili vyomo. la ilaha illa huwa hakuna mwingine na staik kwa budi usipokuaye fattakhidhuhu kila mfanye yeye mtegemewa wasbir la ma yanقولum umilia juu ya maudhi wanayosema wa kukuambia wewe makafiri na wanafiki wahejuruhum hajira jamila na waepuke muepuko mwema muepuko ukizingatia nafasi yoyote utakayoipata kwao ya kuwawadhi na kuwaonya na kuwaongoza usiwasu tupe kwa kususa usiwatupe kwa kuzingatia na kutafuta njia mzuri zaidi na fursa mzuri zaidi ya kuweza kuongoza wadharni walmukathibin niachie mimi na wale wanaokadzibisha ambao ulinao matini wenye kipato wa mahilo mkalila wape muda kidogo inaladina ankala jahima hakika mbele yetu kuna mateso makubwa na moto mkali tunazo adhabu kubwa na moto mkali wa taaman thasata bilaji bin kusakama wa adhaban na adhab inayoma Tunayo mateso moto wa jahannam chakula chini kusa kama kwenye ko na adhabu inayoma yaumatarjufu al-ard wal-jibal ambavyo hivi watapambana navyo makafiri siku itakayotetemeka ardhi na milima yake wakana kana til-jibal kathiban mahila Majabali ya kayayuka, ya kayayuka vumbi, yakayooka tif yakageuka la mchanga lamchanga kuporomoka inna arsalna ilaykum rasula munyezimuungu si anatuambia sisi umati muhammad. sisi tumepeleka kwenu mjumbe mjumbe huyu tumemtumwa kwenu mjumbe muhamad shahidan jumbe mwenye kushuhudia mambo yenu alaikum mwenye kushuhudia juu yenu mambo yenu matendo yenu mnayofanya matendo yenu mnayosema kama asalna ila farauna rasula kama tulihtuma kwa faraanu mjumbe Musa faasa faraanu rasul lakini akamuasi faraanu mjumbe wa Mwenyezi Alipomuasi alipomwasi mjumbe wa Mwenyezi Mungu faraanu faakadhana faakhan wabila tukamchukulia hatua wa kali kabisa ya adhabu fakaifata takun basi hebu nyinyi vipi mtamcha Mwenyezi Mungu Vipi mtajikinga na adhabu yake Mwenyezi Mungu ikiwa mtendene na ukafiri. Vipi mtajiokoa ya umman yaj'alul wildana shibba ndani ya siku ambayo itawafanya watoto wadogo kuwatamvi. Vipi mtaji mtajiokoa vipi yenyewe? Asamaa umu munfatirun bi. Mbinguni nyenye siku hiyo. Mbingu nyenye kwa siku hiyo. Kana waaduhu mafuula anahu waadika mwezingu ndio mtawatendeka hakuna mwingine Inna hii tadhkira hakika ya hichi kisomo cha Qur'anin kikumbusho faman sha attakha ila rabbihi sabila Kwa hivyo anayetaka anajifanyie njia ya kurejea kwa wake Anayetaka anajifanyie njia ya kurejea kwa Mola wake Inna rabbaka ya'lam ya annaka takumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthah. mtume wake Muhammad sallallahu hakika mlezi wako lwasiwako kwamba wewe unasimama kwa uchache ni thuluthi mbili za usiku na wakitu wengine nusu ya usiku na wakitu wengine thuluthi moja ya usiku wa ta'ifah wewe pamoja na kikundi minalladhina amaka. Na kikundi ambacho cha wale walioamini pamoja wa nawe wallahu yuqaddir al-laila wa nahar na Mwenyezi Mungu anaopangilia usiku na mchana alima allan tuhsuh amejua Mwenyezi Mungu kwamba hamtoweza kudhibiti usiku mzima kwa kufanyia kazi fataba alaikum kwa hivyo akakupokeleeni Mwenyezi Mungu hicho e kiasi mnachokiweza faqra ma tayassara min al-quran kwa hivyo endeleeni kusoma kitakachowepeseka nanyi katika Qur'ani Alima ansa yakunu minkum marḍa Amejua Mwenyezi kwamba watapatikana miongoni mwenu wagonjwa wa kharuna yadhribuna fil-'arḍi nawa wa masafarini, ya min faqri lillahi mapato za fadhila za Mwenyezi wa akharuna wengine yuqatiluna fi sabilillah ndio mizimu kwamba kototokea wengine wamo katika jihadi katika tamaa ya hata hivyo lakini fakru ma tayassara min Someni kitachepeseka nani katika hiyo Qur'ani wa salata dumun kutakaza sala wa zakata mtowe zaka wa aqr allaha qardan hasana na mkopeshe Mwenyezi Mungu ukopeshe la wema hata kulipeni maradufu wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu na chuchu temtakaje kwa ajili ya nafsi zenu katika mbo ya khairi ya ibada ya dua ya jihadi ya sadaka ya funga ya sala ya zikiri sabri tajiduhu inda Allah mtayakuta hayote hayo kwa Mwenyezi Mungu huwa wa na اعظم ajira yakiwa ni bora na makubwa ya malipo wastaghfirullah mtakieni msamaha Mwenyezi Mungu inna Allaha ghafuru rahim hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mremhemu sallallahu